Відомо мені по роботі в структурі, кураторство, яке ми по закінченню процесу втратили, залишившись сам на сам з режимом, тільки офіційними джерелами. Я не скористався тією інформацією, це було чомусь важливо для мене, хоча я і розумію, що зараз це не має жодного значення. Тобто я хотів сказати, як і все інше. Інші дрібниці, інші події. Проте хто зна, що тепер має значення, а що ні». Може бути і так, робив-робив усе життя, добрі справи, а одного разу схибив, найважливішого такого разу. І тебе за це. Але як вгадати, коли він буде той самий найважливіший раз? Це і так, помірковою. Вибори закінчилися, і ми чомусь подумали, що повернулися часи свободи, але не встигли зрозуміти, що такі речі самі собою не повертаються. Та й чого їм повертатися? Із чого я бачу знебуття до країни, який і так живеться непогано. Я відчував себе зайвим. Щось таке, мабуть, відчувають спортсмени, коли залишають великий спорт. Після шаленого успіху і уваги провалля беззвісності. Я не від цього страждав, ні, але майже все моє життя було сповнене роботою. Кожен день, кожна ніч. Без газети мені було просто нудно жити. Я влаштувався керівником рекламного відділу на місцевому телебаченні. Доренко з тебе не вийшло, сказав директор, а рекламісти кажуть непоганий. Доренко злий, а я добрий. Тобто Бон Доренко. Давай працюй тільки в об'єктивний лізь. лише побачить якийсь критин. Він мав рацію. Журналістом у цьому місці мені вже не працювати, принаймні найближче п'ять років. Я зателефонував своєму товаришеві, редактору київської газети. Максе, ти ж знаєш, я ж завжди, але ти в списках. Яких списках? Тих самих я не можу тебе взяти, пробач? Немає за що, зовсім немає за що. Це ж не його газета, зовсім не його. Поруч із телестудією був бар. У ньому я й вовтузився майже весь свій робочий час. Там зустрічався з клієнтами, там укладав угоди. Можна сказати, що я там майже жив. Особливо, якщо взяти до уваги те, що свою однокімнатну квартиру я виставив на продаж. Треба було їхати, тікати з того міста, якщо я не хотів спитися вщент. А це було цілком можливо, бо я став порушувати своє золоте правило – ніколи не вживати горілку – до заходу сонця. Але для того, щоб остаточно обрати майбутнє, зі мною мало трапитися щось важливе. Щось таке, що вибило б мене з сумної поміркованості та алкоголізму. Леся справді поїхала з міста. Поїхала невдовзі і несподівано. Наступного ж дня після фуршету я нічого навіть не знав. Ніяких тобі сліз і прощань. Може і справді це було для неї роботою. Не можу сказати, що я сердився на неї за те, що відбулося у ресторані. Зрештою, у неї було куди більше причин мене зненавидіти. Потім уже я дізнався, що вона таки виїхала з чоловіком за кордон. Щаслива вона чи ні, мені невідомо. Я думаю, що вона навмисно так зробила, їй так, мабуть, легше. Тому все ж я гадаю, що вона мене таки кохала. Чи це тут важить? Для мене так. Те, що має значення для тебе, має значення. А знаєте, милі янголи, я вам не заздрю. Я поринув в небуття, наявне знаючи, що ніколи не повернуся. А у вас попереду очікування дуже довге. Це важко. До всього звикаєш. Весь цей час ми будемо мріяти про нову дитину. Кожен про свою. Якось на початку лютого в бар зайшли дві дівчини. Вони хотіли розмістити рекламу своєї мережі продажу на телебаченні. «Ми, консультанти з краси», – сказали вони. «Ми б хотіли рекламувати». «Добре», – сказав я, – «дуже добре». «Ви дуже симпатичні. Тому буде вам реклама. Я навіть не буду питати номер вашої ліцензії». Вони справді були симпатичними. Я провів у їхньому товаристві два тижні». Спілкування з ними трохи відокремило мене від того світу. Ми непогано зійшлися, хоча в кожного з нас були на те власні причини. Дівчата приїхали до нашого міста, так би мовити, у творчому пошуку нових клієнтів. Одна з них читала Еммануель, інша – Кам'ю, і це були всі їхні розваги до зустрічі зі мною.